Nu cea mai bună muzică FR David Words la Europa FM. Poate că puțină veselie în a și în programul doamnei Vasilescu. Vasilescu. Nu, păi stați, că veselia a fost până acum. Acum urmează trista trezire la realitate pentru toți cei care au crezut că sunt banii să se dubleze, să se tripleze salariile. Doamne, mi-aduc aminte acum o lună, două, când ieșea doamna Lia Dubluța Vasilescu și spunea o să fie. Duble salariile, care e problema? Ba chiar la unii triplăm. De unde, doamna, să dați toți banii ăștia? Da, da că sunt. Nu-i problemă. Da, pei nu, explicația a fost, dacă mai țineți minte, că dacă duble salariile, și vin mai mulți bani la buget, pentru că exact. creșe, uh -huh. cresc contribuțiile. Deci, doamna, Lia Dubluța Vasilescu, pardon, o să iau, de ce îi spun Lia Dubluța da. Lia Olguța Vasilescu? Lia Vasileescu Vasilescu, Ministrul Muncii, inventase practic perpetu mobile. Ei, ați auzit la știri, la știri, a renunțat. Salariile nu mai cresc de la 1 iulie. Toți bugetarii vor primi, în schimb, de la 1 ianuarie, anul viitor, o creștere salarială de 25%. Ceea ce este foarte bine, din punctul meu de vedere, 25% este o creștere semnificativă. Dar de la dublare la o creștere de 25% este o diferență. Marica. Care da, ne arată și diferența dintre promisiunile electorale și posibilități. Mai ales că aceste 25% creștere urmează să mai fie anulate de diferite creșteri, alte creștere de taxe și impozite, pe care, sigur, PSD-a promis că nu le punem aplicare. Dar zic să așteptăm, să mai vedem. Mai viața te face să deviezi puțin de la programul de guvernare. Da. Și, de asemenea, vă reamintesc că există uh, intenția nu prea dezvoltată așa, de Ministerul Finanțelor, ca uh, sarcinile, contribuțiile astea salariale să fie trecute în sarcina angajatului. Adică angajatul să-și plătească tu să nu mai plătească angajatorul. Asta n-a fost detaliată. Dar dacă, pui, dacă scazi din creșterea aia de 25% și faptul că angajații vor trebui să-și plătească singuri Dările Și mai pui și un pic de inflație Cred că venim cu bani de acasă Dar suntem ca la Radio Erevan Au crescut salariile de neau au sărăcit De ne-au nenorocit no. da. um, Asta S-a întâmplat că au făcut probabil un calcul Probabil că unui, unul dintre Membrii guvernului a avut inspirația Să vină la birou și să, să vină și la birou Cu un calculator tom? de la debuzunar <laughs> Și ia să vedem cât face cât bugetare avem 1,3 milioane ore așa, nu știu ce, cât rezultă? Ia, ne dă cu 10 miliarde de lei mai puțin. în plus. În plus? Da, adică minus, în sensul în care nu-i avem, adică, aoleu, ce facem? Mutăm termenul și mai credem da. din creștere. Dar, să mai zicem ceva, eu cred că asta este o fentă. noi din nou plecăm pe fentă, pentru că în timp ce toată lumea strigă, țipă, se zbate și se rostogolește și se dă cu fundul de pământ, că nu mai crezi salariile, nu se mai dublează, Ministrul Justiției tocmai a anunțat că o să, de... o să impună un prag valoric pentru abuzul în serviciu. Adică exact ordonanța 13. Păi, stia da? puțin, dar nu o să mai fie 200.000, de mii. Cât o să fie? Păi, n-a zis cât. De ce n-ar no. fi 200.000? de mii? Păi nu știu, aici că îl modifică. Sigur, poate să fie, să fie... 10 .000. Da, exact. <laughs> poate să fie cât vrea domnul Tudorel Toader. Că acum CCR-ul condus de domnul Valer Dorneanu, unul dintre promotorii încercării de asasinare a legislației anticorupție din timpul Marței Negre, din 2013. Domnul Valer nu este președintele Curții Constituționale și pe mâna dânsului Curtea Constituțională a spus domnule, stabiliți un prag valoric. Nu noi stabilim, stabiliți voi. Și domnul Tudorel Toader de la Justiție se execută, zice, domnule, dacă a zis Curtea Constituțională trebuie să facem. Ați auzit pe domnul Dragnea era jubilat aseară într-un interviu, când a fost pragul ăla nenorocit. Nu poți să spui că Dragnea spus și el da. manipulează și Curtea Constituțională. Da, păi asta, ce, cum? Deci am zis deci că a zis, zis trebuit, de, și asta. Curtea, acum acuzați, curtea... Nu, noi nu facem decât ce zice Curtea Constituțională. Se pune pragul la abuzul în serviciu, cu asta. Deci, practic, ca să rezumăm, domnul Tudorel poate să stabilească acum până unde bagă mâna. Cam, care funcționează, Până la până la cot... Da, așa este. Bun. Tehnic, nu umar... este... Tehnic abuzul în serviciu nu este furt direct. Că mulți fac această comparație, păi hai să stabilim un prag valoric pentru furt. Să zicem că dacă furi până la Dacie... Nu e infracțiune. De la Daci în sus, dacă furi bmw ul Beyzadelei, mamă, e pericol mare. Da, termin. Dar, tehnic, abuzul în serviciu nu este fort. Este o decizie care provoacă un prejudiciu. Dacă procurorii demonstrează că acest, această eroare a fost făcută cu intenție, cu intenția de a obține un, un beneficiu pentru tine sau familia ta sau așa, și așa mai departe, atunci, da, trebuie să fie infracțiune. Dar, Rămâne experiența noastră de țărișoară în care corupția domnește de foarte multă vreme. Abuzul în serviciu este, de fapt, furt. Este, de fapt, furt. 7 și 23 de minute. Nu furăm pe nimeni. Îl invităm pe Moi Siguranță să ne aducă Busy Day în deșteptarea în 5 minute.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 Thank <laughs> you.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 Europa FM Europa FM, 7 și 28 de minute Banca Transilvania te invită să asculti Busy Day la Europa FM. Busy Day, Moise Guran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! S-au îndoit scoarțele programului de guvernare de la atâta presiune. Guvernul Grindian nu pare că a ieșit din programul din scoarță în scoarță. Poate că unii vor fi dezamăgiți de asta, dar eu am pentru ei o veste bună. În absența unor reforme profunde ale sistemului nostru bugetar, acesta este cel mai puțin rău lucru dintre multe lucruri rele ce se putea întâmpla. Busy Day cu Moise Guran la Europa FM. Dacă înțeleg eu bine, guvernul nu mai vrea să crească salariile bugetarilor decât cu 25% și nu de la 1 iulie 2017, ci de la 1 ianuarie 2018. Da, e vorba de salarii brute, care ar fi crescut oricum cu aproape 23%, pentru că tot guvernul spune că va transfera contribuțiile plătite de angajator în sarcina angajatului asta pentru toată lumea, bugetari și privați, de la 1 ianuarie 2018. Sindicatele acum se agită. Liderii nervoși dau cu pumnul în masă pe la televizor că să vezi ce o să facem și o să dregem noi, dom'le. Înainte să mergem mai departe, haideți să facem o scurtă recapitulare așa, șa, Partidul care a câștigat alegerile cu promisiuni uriașe și iminente de pensii și salarii, da, beneficiind de sprijinul culpabil, zic eu, al acelorași lider de sindicat care fac acum pe nervoși, a descoperit că nu există o magie în privința resurselor bugetare, că banii nu pică din cer, ci sunt produși de cineva și ei, iar dacă nu sunt produși, de unde să-i dai nene? Că PSD-ul și-a păcălit astfel votanții, asta nu e problema mea. E între PSD și votanții săi, căci acești politicieni și acei tot cam merită unii pe alții, mi se pare mie. Contextul general ne interesează pe toți însă și el arată cam așa. Dintr-un motiv pe care încă nu-l știu, dar fi îmi spune că el este mai tenebros decât pare, liderul mustăcios al PSD vrea schimbarea unor miniștri. Poate pe cel al justiției, poate pe cel al finanțelor, nu știu și nici nu are sens să speculez acum. Dar, din motive pe care iarăși nu le cunosc, premierul Grindeanu pare să se opună. Și cum Constituția prevede că tribut doar al premierului propunerea de a schimba miniștri, asupra guvernului s-au abătut din senin două urgii. Una se numește Gabriela Firea, figura cu cea mai mare popularitate a PSD și care s-a transformat într o torpilă trimisă la baza guvernului Grindeanu. Cealaltă urgie, mai insidioasă așa, mai din interior, se numește Ilia Olguța Vasilescu, care va oferi prin această lege a salarizării unitare pretextul perfect, exact pentru schimbarea guvernului dacă Grindeanu se încăpățânează să nu-i facă pe plag lui Dragnea. Iar aș, e partidul lor e treaba lor. Țara e însă a noastră, iar guvernul e al țării, așa că, dincolo de aceste manevre politice evidente, mi se pare, am de făcut câteva observații legate strict de legea salarizării. Prima este că unele salarii în sistemul bugetar trebuie majorate. Observați că spun unele salarii, iar nu salariile bugetarilor pe ansamblu. Confruntat cu așteptările prea mari, induse de promisiunile aberante pe care le-a făcut, Liviu Dragnea părea că se îndreaptă spre cea mai bună dintre soluții, adică spre reducerea numărului bugetarilor pentru a putea crea spațiu de majorare a salariilor. Pe pentru cei mai buni dintre bugetari. Această variantă pare să fie ieșuat, din păcate, cel mai probabil tot din cauza unor calcule politice, așa că acum discuția este redusă la câteva scheme de majorare globală a salariilor, așa cum s-au tot făcut de când există sistemul bugetar în România. Această greșeală se tot repetă la intervale istorice regulate și ea este cauza menținerii lipsei de performanță a statului român în general, indiferent că vorbim de educație, de administrație sau de orice altă componentă. Practic, e un mod de viață, bugetarii noștri având o așteptare generală permanentă de majorarea salariilor în procent egal pentru toți, de cele mai multe ori în funcție de ciclurile electorale. Acest obicei greșit al politicienilor de a crea așteptări pe care apoi le satisfac mai mult sau mai puțin, dar în mod egal pentru toată lumea și fără o acoperire economică propriu-zisă, induce în mod inevitabil a treia greșeală care este de regulă creșterea fiscalității și exportarea problemei salariale din sectorul public în cel privat. Îl deplătește indirect și salariile respective. Așa că să mă iertați, trăgând linii și adunând propunerea de majorarea salariilor nete ale bugetarilor cu doar 2,4% de la 1 ianuarie 2018 prin majorarea brutului salarial cu 25%, indiferent că îi dezamăgește pe alegătorii programului din scoarță în scoarță sau că face jocul ascuns al cine știe cărei agende, este cea mai responsabilă decizie luată până acum pentru țară de guvernul grindean. Bravo, Domnule! Bravo, Moise! Mulțumim tare mult pentru BiziDate! Așteptăm la unuși un sfert cu România în direct la Europa Pastila Busy Dave a fost oferită de Transilvania, banca oamenilor întreprinzători. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. 7 și 33 de minute Moise pentru cei mari, Mickey pentru cei mici. 0372069599, dacă sunteți cu noi, dați-ne un semn, aliniază te la start alături de cele mai îndrăgite personaje Disney Junior. Miki și piloții de curse te cheamă să intri în joc. Dacă acum ai lângă tine un copil cu vârsta cuprinsă între 3 și 8 ani, sună-ne la 0372069599, număr cu tarif normal și lasă-l pe cel mic să intre în joc al de personajele din Mickey și piloții de curse. Dacă răspunde corect la o întrebare, copilul tău poate câștiga un kit de joacă al piloților de curse. Hai să vedem, facem gașcă mare împreună cu Mickey și piloții de curse, alături de Robert în această dimineață, care este acum la start prin telefon. Bună dimineața, Robert! Bună dimineața! Câți ai, Robert? E extraordinar. 5 ani mulți înainte! Așa mare ești? Da. A, ești pregătit să mergi la grădiniță? Da. Am înțeles. Uite, eu am o întrebare simplă pentru tine. Dacă răspunzi corect, știgi un kit de joacă al piloților de curse. E un premiu foarte frumos. Știi tu cum o cheamă prietena lui Mickey? Mini. Mini o cheamă. Până și Vlad știa lucrul ăsta, să știi. Bravo, Robert. Felicitări. Când pleci la grădiniță?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 Viarele online nu mai este care se transmite înainte. Avocatul diavolului vineri de la ora 13 și 15 în direct la Europa FM. Europa e FM. Să mieți să luăm. Ce mai bună muzică. Pe aceeași frequentă Am să mai Ce se întâmplă cu? Ce se întâmplă cu? Cu noi? Ne Am pierdut amândoi, dar de pe trup. Ce se întâmplă cu? Noi ei ne întâlnim cu Andra la live pe plajă 27, 28, 29 iulie intrarea este liberă. Veniți la mare 7 și 44 de minute. Ia să vorbim noi un pic despre meditații. Ah, nu începe iar. Ai, am scăpat de ele meditații. De, da. Luca ai făcut meditații? Totul meu a făcut Ioana ai făcut meditații? Da. da. E, Zice, da, da mai da. devreme când am întrebat ura, voi. capul meu mai Băi Băieții fac meditații. Uh? Uh, da, fac amândoi. Așa, să Și cât dați mai pe meditații, Ioana? Mult puțin? La microfon. La microfon este la radio. Ce prețul pe, să prețu pe Asta te-am întrebat. 75 de lei. A, 75, 75 de, lei. de lei. Asta, media este cam 80 de lei. Și părinții plătesc în medie între 800 și 1000 de lei lunar pentru aceste ore suplimentare. Așa făcea și tata, că și eu, săracul de mine, dacă n-am făcut la meditații, și uite unde am ajuns. <laughs> da, problema e așa. Problema e cu profesorii care își meditează proprii elevi de la clasă și mai multe asociații de părinți cer ministru, ministrul Ministerului Educației să interzică meditațiile cu profesorul de la clasă pentru că acest lucru se poate reflecta în notele elevului Mediafax citează o serie de declarații în acest sens elevii claselor a 12-a și a 8-a intră acum în examen, ar fi trebuit să încheie pregătirile, însă mulți dintre ei fac în continuare meditații particulare la materiile unde nu se simt pregătiți chiar cu profesorii care i-au pregătit sau care sunt plătiți și de statul român, adică de noi toți să îi pregătească pentru asta. Bun, acum întrebi ce meditații mai fac ăștia când ar trebui să apuce o dată de treabă și să-și facă fițuicile, că bat examenele la ușă. Bravo! Da, ia uite frate, numai lucrează de aici. Păi, stai un pic, eu aș fi de acord să se mediteze cu profesorii de la clasă, dar gratuit. Adică dacă ar face ore suplimentare și ar fi gratuite din partea școlii, eu aș fi de acord să se întâmple lucrul ăsta. Dar de ce nu munce suplimentară? Munca suplimentară nu trebuie plătită, domnul Zafiu? Pă nu, să fie plătită de școală, nu de elevi. Asta spun Din noi. ce să plătească școala meditației? E o altă discuție. Înțelegi? Da, dar dacă este un profesor foarte bun și părinții își doresc să ofere mai mult copilului, cum și poți că să noi suntem asta? un popor suspicios, în suspicios. general. Uh -huh. Da. Și suspiciunea planează asupra fiecăruia dintre noi. Da. De ce să planeze și să se întâmple lucrul acesta și să se uite urât unii la alții? prin clasă copiii, pentru o noță mai mică sau mai mare. Da, domnul Ciprian Dino a intrat în studiu, se uită la nu, noi. Ciprian Ioana, cu... Ciprian Ioana <laughs> mă scuzați, Ciprian Dino a venit prea devreme. Domnul fie. Ciprian Ioana, o să-ți dau un miel. Dumneavoastră ați făcut meditații, domnul Eu? Ciprian Ioana. N-ați făcut, făcut meditații? Eu meditații. Uite, în ce hal ești. <laughs> ai venit de la ora 5 dimineața să faci știri. No, să știi că au tras ai mei de mine, să mă duc la liceu să fac meditații atunci în clasa, da? Tot cu profesorul trebuie să faci? Da, tot profesorul. Pe bani acesta. sau gratis? Nu, dar nu voiam să-l mai văd și în timpul liber. Aha, deci tu nici gratis nu te gândi. <laughs> pe bani ar fi trebuit să fac, dar nu am văzut să-l mai văd și în timpul Ah, da, pe bani trebuia să faci și cât, ai că nu e mult de atunci cât un an, doi, de când ai terminat. Da, <laughs> asta ai dus discuția în altă parte, mulțumim. <laughs> 0372069599 Haideți să stăm un pic de vorbă despre ideea asta. Dacă ar trebui interzise cu totul meditațiile date de profesori copiilor de la la clasă. Adică de la clasă da. să nu mai poți să plătești um, profesorul care îți predă oricum lui tău. Pentru că suspiciunea este că dacă nu îl trimiți la meditații la profesorul ăsta, ăla se răzbună și dă note ce mai mici. faci dacă încep chestia asta da. și descoperi că Puh, nu știu, copilul tău nu evoluează? Adică nu e mai bun la matematică, de exemplu, mm -hmm. decât înainte de a începe meditațiile. Oprești meditațiile, nu? Crezi că da. Asta nu e se, o altă întrebare. Sunt sigur. niște fonduri care se taie de la profesorul respectiv? Da. Adică cum ar putea să reacționeze profesorul respectiv? De deci ce facem? Presupunem reaua intenția profesorilor sau că le dăm dreptul. Adică le dăm, cum să spun, prezumția de nevinovăție în situația asta. Este etic sau nu este etic? 0372 Hai să vedem. Radu este deja în direct cu noi. Bună dimineața! Bună, Radu! Bună dimineața! Salut! Mi se pare că uh, partea cu meditația este practic acoperirea uh, lipsei de educație la materia respectivă în momentul respectiv. Adică, Așa. ce motiv ai avea să faci meditații dacă profesorul și-a făcut treaba cum trebuie în timpul orelor? Poate vrei ceva suplimentar, poate recunoașterea faptului că școala nu oferă suficient elevilor în domeniul respectiv. Păi, cine stabilește criteriile cât este suficient? Ok, nu, toți, mai... copiii sunt, da. nu toți copiii sunt și supra dotați și supradotați ca să poată să întrunească ceea ce ne dorim ca și performanță, dar un minim ar trebui să existe, iar dacă acel minim este mult prea mare, mărit artificial. Eu înțeleg ce vrei să spui, dar să știți, se mai uită și părinții la odras. adică săracul tată el se mai uita la mine, vedea că eu cu matematica adică, și fizica eram vai de capul meu cu româna mă mai descurcam cu astea, cu gramatica, cu, Da la matematica și fizică a fost greu. Și de aceea mi-am pus meditator la matematică și fizică. Săracii părinții mei. Știi câți bănuți au băgat ca să e, apăs matematică și fizică toți și, au investit. și tot degeaba? Adică... Da. Mariana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună. Uh, sunt de acord uh, ca profesorii de la clasă să mediteze copiii Aha. elevii. Da. Pentru nu e că conflict de interese? Am... Pe bani, pe bani. Nu, nu. Pentru că eu am avut fata, da. clasa 12, acum e anul 3 la automatică, da. și făceam meditație în paralel. Și cu profesorul de la clasă, și cu alt profesor. Pe aceeași materie? Și la aceeași materie. Dar de ce să mai era nevoie la... și de profesorul de la clasă pentru asta? Pentru că clasa a 9, a 10, a 11, la fizică n-a putut să facă la clasă nimic. Deci nu... Făcea ore. Cum, adică, cum adică nu făcea ore? Nu pre, da, profesorul era bolnav și îl țineau la școală pentru că le era milă să-l mai schimbe. Păi și tot și cu profesorul ăsta trăi... a făcut și meditații sau cu altul? Nu înțeleg. Nu, uh, soția dânsului a, -a luat clasa 12 a 12-a. Uh, Am înțeles. E un caz special. A, a fost un caz special. Mulțumitare mult, Maria A fost un caz special și aici. pentru că era bolnav, atunci părinții au găsit o cale să contribuie. Un, cum să contribuie? Au făcut meditații Cori... Sorina, bună dimineața, Sorina Bună dimineața bună. Eu cred că rămâne la alegerea părinților Dacă să-și dea copilul la meditație cu profesorul de la clasă sau nu uh -huh. Și depinde foarte mult de caracterul profesorului uh -huh. Caracterul lui de om Ui. Eu am o fică care e clasa 9-a și anul trecut a... Alo? M-auziți? anul trecut din nou, anul trecut ce? a făcut meditație la română cu profesoara de la clasă da. și la examenul de capacitate a luat nota 990. Da. Și a de... matematică n-a făcut cu profesoara de la clasă și a luat nota mai mică. Să-i fie de minte. Deci... Dar cum te asigur... nouă, să ne fie nouă părinților da, să nu, ne era, fie. Da, era o ironie. Dar da. cum, uh, amicala, așa, o tachinare, dar cum te asiguri că nu intri într-un uh, cum să spun, într-un sistem de uh, exploatarea credulității părinților? Adică poate că sunt profesori la școală care sugerează părinților să facă meditații și în schimbul banilor respectiv mai dau un punct în plus la notă. Păi și punctul în plus la nota de la clasă nu-l ajută pe copil mai departe. Cum să nu-l ajute? Nu se ia în considerare într-o anumită proporție pentru admitere? Păi degeaba are notă mare la uh, media celor patru ani după apălzire da. dacă la examen obține note nu la fel de mai Da, problema este cu părinții care descoperă după patru ani că au dat banii degeaba. Mulțumim, Sorina. Dumitru, bună dimineața! Salut, Dumitru! Dumitru Bună dimineața! Uh, în principiu nu sunt de acord ca profesorul de la clasă să facă meditații cu elevii săi. Da. El, teoretic, ar trebui să ocupe că de-aia luminate uh -huh. tot segmentul acesta de, de predare în, în acele ore. Da. Doar că Ziceam de moralitate. Nu există. Nu e moral. Ca să facă meditație cu altcineva, mi se pare corect. Da. Eu am avut un, la mine în familie un caz în care fica mea vrea să acceadă la facultatea de medicină. Da. Ne făcând chimie în anii de licență, a trebuit ca în ultimii doi ani să-i dăm ore de chimie. Da. Iar profesoara pe care am găsit-o de pe internet. Da. Um, câteva luni înainte de examen, am zis că nu se poate, că nu învață, că nu știe. Că nu mai e timp. Că nu mai e timp. Da. Și ar trebui dat un target, ca și ție, ca și mie la job. Trebuie să faci să o duci în zona aia. Da. Și cred că mulți dintre ei înțeleg ce vreau să spun. Mulți și-au banii și nu merită. Da. Dar sunt oameni dedicați care fac treabă bună și meditează. Mulți studenți care fac un extra job și... Da. Am înțeles. Mie mi se pare că e conflict de interese aici. Și e ca în cazul conflictului de interese. Sigur că sunt oameni bine intenționați. Nu exclude nimeni asta. Dar tentația corupției este foarte mare. Dacă sunt profesori buni și pot oferi meditații pe bani, mi-e în regulă, două lucruri. Unu, ar trebui să declare veniturile respective ca să fie impozitate, așa cum orice venit e, trebuie impozitat în, în țara asta. Și doi, dacă ești bun și poți oferi meditații, atunci oferă oricui altcuiva decât elevilor tăi de la școală. Pentru că faci două lucruri. Odată le predai materia pe banii statului și a doua le predai aceeași materie, dar pe banii lor. Și în mod evident, lucrul ăsta nu este în regulă. Tu ai uh, făcut meditații cu profesorii de la clasă? Nu. Nu. Și cred că Cred că părinților mei li s-ar fi părut foarte suspectă ideea. Adică era un fel de a fura singur căciula. Uh -huh. Pentru că în mod evident, dacă îi dai bani profesorului, oricât ar fi el, trebuie să fie, trebuie să aibă o moralitate de fier, trebuie să aibă un sistem de valori indestructibil ca să nu fie tentat să-și protejeze un pic la ore sursa de venit. Că ești o sursă de motori te transform dintr-un elev într-o sursă de venit pentru profesorul respectiv. Și sunt bani buni, sunt bani mulți. Nu pot să te contrazic. 5 minute ne-au rămas până la știrile Europa FM de la ora 8. Revenim cu Republica Fantastică România. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Veioza din Odaie Ce pâlpă e precum o noapte Unele lucruri chiar merită schimbate Acum ai la Practicăr lustră ventilator cu 3 viteze la doar 139,90 lei Cumpără și online pe practicăr.ro Practică de la casă, la casă am discutat cu multe femei despre menopauză. Deodată am început să am bufeoți și aveam probleme de concentrare. Eram mereu nervoasă. Și am luat în greutate, în plus acel la oribile,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 Gaz România în direct! Cum seguarea! Zilele nimile sunt foarte bune pentru că mie ai ce și nu-mi permit să prind lucru din urmă. Am și rol de vânzare, am și rol de lipitare. Sunteți patron. Exact. Păi văd să lucrați șapte zile pe săptămână, domnule. Exact. Noaptea dormiți? A, da, da. A, a, vedeți, încă mai aveți, mai aveți spațiu de muncă. România în direct. De luni până joi, la 1 un sfert, la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro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 Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. plouă în regiunile vestice și nord-vestice, în restul țării vreme călduroasă, dar va deveni instabilă după amiaza și seara, când apar ploile torențiale, grindina și vijeliile în Oltenia, Transilvania, nordul Moldovei și izolată în celelalte regiuni. Maximele vor fi între 23 de grade în talurile de vest și sudul litoralului și 33 de grade în Muntenia și Moldova. Zi cu vreme frumoasă și călduroasă în capitală, maxima anunțată pentru astăzi 31 30 și de grade. Dezbatere și vot final astăzi în plenul Camerei Deputaților pe legea salarizării unitare în sistemul bugetar, dar așteptatele creșteri salariale nu se mai aplică de la 1 iulie, așa cum prevedea programul de guvernare, toți bugetarii ar urma să beneficieze de lefur majorate cu 25% abia de la 1 ianuarie anul viitor. Executivul susține că în Parlament aleșii au decis să acorde creșteri pentru diverse categorii salariale, ceea ce depășește sumele alocate inițial în buget. Ministrul de Finanțe Viorul Ștefan, susține că toate aceste majorări, anunțate de ministrul municipi, vor costa 76 de miliarde de lei, adică aproximativ 8,6% din produsul intern brut. Sindicaliștii au cerut socoteală și amenință cu proteste de ce veniturile nu le sunt majorate de la 1 iulie anul acesta, așa cum s-a promis, ci abia din ianuarie și martie anul viitor. Primii care ies în stradă sunt angajații din Ministerul Tineretului și Sportului, aceștia pichetează astăzi sediul Ministerului între orele 10 și 13. Opoziția liberală a anunțat că va vota împotriva proiectului în Camera Deputaților, acum sunt că angajați cu aceeași funcție și pregătire profesională vor avea salarii diferite de la un județ la altul, iar Uniunea Salvați România cere demisia ministrului Muncii Olguța Vasilescu și ea în calcul să conteste legea salarizării la Curtea Constituțională. Aproape 200 de noi cazuri de rugeul au fost confirmate în ultima săptămână în toată țara, de la debutul epidemiei în septembrie. Anul trecut au fost înregistrate peste 6.600 de cazuri, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile. Sunt consemnate și 29 de decese. Cele mai multe decese au fost înregistrate în județele Timiș, Arad și Dolj. În Marea Britanie, premierul Tereza May anunță că ar putea să năsprească legea privind drepturile omului pentru a combate terorismul. Între altele, șefa guvernului de la Londra ar vrea să ușureze deportarea suspecțiilor străini și să restricționeze libertățile și mișcările celor care reprezintă o amenințare, potrivit BBC. Ciprian Ioana. Premierul britanic a vorbit seara trecută despre posibilitatea unor pedepse mai mari pentru persoanele condamnate pentru terorism. De asemenea, Tereza May ar dori ca suspecții de terorism să poată fi expulzați mult mai ușor în țara de origine. Să facem mai multe pentru a restricționa libertatea și mișcările suspecților, atunci când avem destule dovezi că reprezintă o amenințare, dar acestea nu sunt suficiente pentru a-i aduce în fața justiției, a declarat șefa guvernului de la Londra. De menționat că aceste declarații au fost făcute cu foarte puțin în timp înainte de alegerile parlamentare anticipate, programate mâine. Să amintim, în ultimele două săptămâni, două atentate teroriste au vizat Marea Britanie. 29 de persoane au murit în atacurile de la Manchester Arena și de pe London Bridge. Între timp, autoritățile britanice se tem că un francez dispărut ar fi putut să cadă în tamisa în timpul atentatului de pe London Bridge. Seara sâmbătă seara, o furgoneta a intrat în pietonii de pe podul Londrei, înainte ca trei teroriști se atace cu cuțitele pe trecătorii din Borough Market. Bilanțul a ar putea să crească în acest sens la 8 morți, dar autoritățile continuă pentru moment căutările, întamisa scrie de telegraf. Iar nevoia măsurilor sporite de securitate în Franța a fost reconfirmată de atacul comisierii în fața Catedralei Notre Dame din Paris. Un polițist a fost rănit cu un ciocan de un bărbat care a fost împușcat în piept și transportat la spital. Suspectul susține că este adept al grupării Daesh. Aproape 900 de oameni au stat baricadați în catedrală la momentul atacului. Franța se pregătește de alegeri legislative. Primul tur al scrutinului este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 Până dimineața, una dintre adversarele echipei naționale în preliminariile cupei mondiale. Danemarca a remizat 1-1 într-un amical cu deținătoarea trofeului, Germania. Jucătorul lui Tottenham Ericsson a deschis scorul în minutul 17 pentru gazde, iar Kimi a egalat spre final. De menționat că din Mannschaft au lipsit vedetele Kroos, Kedira, Özil sau Müller, iar selecționerul Joachim Löw a testat mai mulți fotbaliști. România a remizat 0-0 cu Danemarca la Cluj în martie și va juca returul la 8 octombrie în ultima Etapă. Amintim deocamdată tricolorii vor juca în deplasare cu lidera grupei Polonia sâmbătă de la 21-45. Să mai spunem că într-un alt amical jucat aseară, Ucraina a fost învinsă de Malta cu 1-0. Luca Pastia, mulțumim pentru știrea din sport. Câți ani a sărbătorit clubul sportiv al armatei? 70. 70 de ani. Clubul Sportiv Municipal București înțeleg că face 10 ani și face și o dita mai petrecerea, Incomparabilă cu ce a făcut steaua astea. Că... la CCA tradițional. Nu, no, îi face de râs. Republica Fantastică România se ocupa cu treaba asta în deșteptarea imediat. Europa FM Pe aceeași cu tine. De la Alfa Vilog și 9 minute, țara toată e în sărbătoare. Republica Fantastică România, la Europa FM. Da, o anchetă României Libere documentează un caz mai degrabă înăuntritor. Aș zice, Club Sportiv Municipal București CSM, da, aflat în subordinea primării capitalei, se pregătește să cheltuiască aproape 700.000 de, de euro din bani publici. Într-un eveniment menit să marcheze cei 10 ani de existență. Ăsta da, păi, chef. 10 ani sunt 10 ani, Tradiție. 3,1 milioane de lei. Ca să înțelegeți de ce e strigător la cer, să spunem că suma asta este mai mare decât bugetul anual al foarte multor echipe de handbal, volei sau basket care activează în prima ligă din România și 700.000 de euro pentru rapid, de exemplu, este o sumă... Îți aduce aminte puria. de discuția aia cu cât? 5% din... Bugetul primăriilor să fie alocat la sport da. și așa mai departe. A, da. Corect. Asta e tot sport. Da. Um, echipa de handbal feminin din Baia Mare, de exemplu, în 2015 a reușit să se califice în sferturile de finale ale Ligii Campionilor cu un buget anual de 700.000 de euro din partea Consiliului Local. Știința Craiova, pe de altă parte, a ajuns în sferturile de final ale Cupei României la handbal feminin cu 70.000 de de euro ăsta era bugetul. Deci CSM din bani publici va cheltui 700.000 de euro pe un chef în câteva zile. Echipa de fotbal de la Clubul Sportiv al Armatei Steaua București uh, are ăsta este bugetul pe 2 ani 700.000 de euro și ar mai rămâne și ceva bani. Um, ce mai vreți? Cluburile din ligile inferioare au 50.000 de euro anual. Fece viitorul a lui Hagi Uh, are 300.000 de, de euro, uh, alocă un milion de euro pe an pentru secțiile de mici fotbaliști, da? notează România Liberă. S ca să vedem și ce se va întâmpla la chef. Asta Cin ne interesează mai mult decât comparațiile astea pe care da. le tot facem. Meniu. Fost. Acum că am criticat, da. lumea e exact. curioasă Din să meniu. vedem și ce mâncăm. Din meniu. 13 ore pe zi. Cinci zile, întreceri sportive, concerte, restaurante mobile, terase cu mici și bere vor fi plătite din banii clubului, care la rândul său este finanțat de Primăria Capitalei. Deci undeva, au întreceri și pentru mine, când da. mici și bere. În piața Constituției. Care este rostul acestui eveniment? Citez din descrierea caietului de sarcini, Are rolul, citez, de a promova respectul pentru organismul propriu și al altora. Educația fizică și sportul, care se constituie în forme de educație pentru sănătate. Practic, în numele acestui respect pentru organismul propriu și al altora, piața Constituției va fi împărțită în șapte zone. Zona cu cârcium și terase, tribune, teren de handbal, volei, basket, rugby, teren de tenis, zona activități, corturi și scenă. Zona food ne interesează, 10 standuri cu mâncare, unul cu salate și sucuri naturale, dar două puncte de vânzare burgeri, patru standuri cu mâncare gătită, sarmale, ciorbe, plăcinte și așa mai departe și alte trei cu miși și cărnați la grătar. Pentru propriul organism. Deci eu remarc, este un respect semnificativ pentru propriul organism, <laughs> pentru că doar nu o să fometezi lumea cu salate și sucuri naturale, ăla este un stand pus așa de sămânță să se vadă lumea că, uite, avem, avem și ceva ecologic și naturist. Vre că vor fi și terase cu multe locuri, asta tot pentru proprii organizi, să nu stai în picioare. Ai da, păcat să mănânci în picioare. Vor fi tribune, peste tot, mă rog, pavilioane în zona, asta e frumos, în zona corturi, vor fi montate trei pavilioane, unul de 100 de metri, celelalte, două de 150 de metri, care vor fi folosite de oficialii CSM București, de sponsori sau pentru înregistrarea participanților. Asta e. Atribuirea Uh, organizării s a făcut uh, din scurt, caietul de sarcine a fost gata pe 3 mai, în condițiile în care aniversarea are loc în perioada 9-12 iunie. Deci în câteva zile. Ca să organizezi un astfel de eveniment în doar câteva zile, înseamnă că oriști ești Iisus care transformă apa în vin și uh, ori știi cu mult timp înainte ce urmează să se întâmple acolo și dacă tot e vorba de 700.000 de euro, nu e păcat să se ducă așa oricum? Da, sigur că da. Directorul CSM București este domnul Alin Petrache, totodată și președintele Federației Române de Rugby. A venit pe aceste funcții, reamintește România Liberă, după ce a fost președintele Comitetului Olimpic Român, funcții din care și-a dat demisia după rezultatele catastrofale din 2016. România Liberă a încercat să vorbească cu domnul Petrache, am încercat și noi, noi am avut mai puțin succes, să a zis că are treabă, într-o ședință, era într-o ședință și dimineața asta, este într-o ședință nesfârșită, dar pentru România Liberă, domnul Petrache a declarat așa, cităm, ne bucurăm pentru interesul arătat față de evenimentul clubului. În acest moment, echipa noastră încă lucrează la detalii organizatorice, urmează să vă aducem la cunoștință un program complet, sperăm că ne veți onora cu prezența. Da, deja suntem foarte. Interesa și abea așteptăm să vedem pe ce se duc bani ăștia. În cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa Even. La Sarmale Mobaxion. Las armale, mă bag și eu. Și că e că mai ieftin să ne facem noi singuri sau să mergem la cât mă să le cumpărăm, decât să treacă prin mâinile atâtor intermediari și să fie bani publici. Părerea mea, plus că banii pentru CSM ar trebui să fie pentru sport, nu pentru halit. P e pentru sport e. Pentru... E un Te sport că și asta. Mâncarea e bănuiesc nu să fie gratis. Pai, imaginezi că nu o să fie gratis. Te vezi o seara și pe profan? Care se duc banii? Că pe aia A, o să plătească... că... Da, bine, ok. 1769 SMS cu tarif normal, vă invităm în batalia sex în această dimineață, 10 minute aveți la dispoziție pentru a trimite un SMS în care să scrieți deșteptarea, numele vostru și orașul, localitatea în care ascultați Europa FM. 1769, așadar, trimiteți SMS-uri, scrieți deșteptarea, numele, orașul în care ne ascultați și poate ajungeți în direct. Premiul din această dimineață vă trimitem la Venus, într-o super vacanță pe care bine să-l ratați. 8 și 16 revenim imediat cu turul României.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 și Katy Perry, Chain to the Rhythm, 8 și 25 de minute, imediat bătălia sexelor, vă trimitem la Venus la un super hotel pentru un super sejur la Europa FM în câteva momente. Turul României la Europa FM Subiectul deficitului de medici din spitalele din țara noastră este de atât de mult timp de actualitate încât a, practic s-a banalizat. Adică ar, ar fi știre de prima pagină sau ar fi știre de fapt un spital de stat fără probleme. Cine da. a mai văzut așa ceva în România? <laughs> care va să zică în acest context un subiect interesant mi s-a părut a fi cum se implică autoritățile pentru rezolvarea deficiențelor din spitale? La călărași, de exemplu, consilierii județeni au hotărât să construiască locuințe pentru medici și să ofere și stimulente financiare pentru doctorii care aleg să profeseze aici. De la călărași, Marius Stroie are detalii. Bună dimineața, dimineața, Marius! Bună dimineața! Da, situația din Spitalul Județean Călăraș nu este una de invidiat. Tot aici, în aceeași emisiune, vă spuneam acum vreo lună în urmă, că aproximativ 60% din posturile de medici sunt vacante. Ei bine, nu s-a schimbat prea mult situația de atunci. Asta înseamnă că bolnavii trebuie să caute în continuare soluții în spitalele din București. La noi, în călăraș, știre e atunci când un medic vine și se angajează la spitalul județean. De ce? Pentru că, din moment ce același salariu îl primește și în București, Constanța sau în Cluj, este evident că medicul nu va alege călărașul. Și atunci, autoritățile județului s-au gândit la niște soluții pentru atragerea medicilor. Consilierii județeni au hotărât să cumpere 10 apartamente de pe piața liberă ca să le dea medicilor să locuiască în ele. Într-o fostă cazarmă militară se vor construi cu fonduri anele 12 unități locative, iar din banii Consiliului Județean se va ridica un imobil pe plus 2, tot cu destinația locuințe de serviciu pentru medicii care vor să vină la călărași. Pentru că naveta s-a dovedit a nu fi o soluție viabilă, Uh, zic și eu ca tele-shopping, dar asta nu e totul. Da. Uh, locuințele de serviciu nu sunt singura facilitate oferită de județul călărași pentru atragerea medicilor. În ultima ședință de Consiliul Județean s-a decis acordarea de stimulente financiare da. pentru doctorii care vin pe secțiile deficitare, existând specializări la călărași unde nu există nici măcar un medic. Da. În funcție de unele criterii ce vor fi stabilită de Consiliul de Administrație al Spitalului, medicii care vin și se angajează la călărași pot primi până la două salarii lunare în plus este remunerația din contractul de muncă. Acum, stai, stai, stai, stai, stai, stai, da. două salarii în plus pe lună? Adică, le, practic, le dă... Da. De... practic, niște prime. Da. Da, da. da, da. Acum, nu știu dacă strădanii administrației de la Călăraș ar putea fi numită drept un exemplu pentru cum ar trebui să abordeze autoritățile problema medicilor din spitalele de stat, dar îmi imaginez că dacă nici așa, cu locuințe de serviciu și bani în plus la salariu, nu reușim, atunci, nu știu, pur și simplu, spitalele de provincie nu au nicio șansă. Da, mulțumesc foarte mult, Marius Troie. O să vedem, salariile medicilor urmează să crească, sperăm, așa promite guvernul, urmează să crească semnificativ. O să vedem dacă. Asta, e, asta era, de fapt, problema medicilor în România, salariile mici, Salariilor. sau mediul de lucru, mafiotizarea sistemului de sănătate și, mă rog, de profesionalizarea generală. De urmărit, de urmărit și bătălia sexelor, vă trimitem la mare trei nopți, două persoane la Mera Resort din Venus. Asta în câteva minute. Noi ce azi? La întrebarea asta, Adi Dean are întotdeauna răspunsul de bun gust.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 tu UA cu procesor Intel Core i3 6600U, memorie 4GB și hard disk 500GB la doar 1399 lei.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 Dance with me, de Morgan la Europa FM. Bună dimineața, prieteni. Ascultați Europa FM 8 și 38 de minute. Tradițional tradițională bătălia sexelor. Astăzi are ca premiu un sejur de 3 nopți pentru două persoane la Mera Resort din Venus. Vacanța ta de 4 stele all inclusive. A, ce zici de asta? Hai să Foarte vedem. Andreea din Brașov este cu noi. Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața. Ce Bună. faci? Bun, samene, vine la Aha, Ce drăguț, ce drăguț, îți permiți Ești în Brașov, un oraș civilizat ajuns la serviciu la timp Da, da, da, da, da. Uh, Mariu se din Slobozia, bună dimineața Bună dimineața Bine venit, Mariu, și ce tu? În mașină, în un spre serviciu mare. E trafic mare în Slobozia Mamă, dacă iei weekendul ăla la mare Tu ajungi în doi pași acolo În doi timp și trei mișcări hop, hop, Întoarce exact. mașina și s-a dus Bine. Începem, exact. cine vrea să înceapă? Început început Andrea. Andrea Mama, ce bătaie pe început aici. Cine apare pe bancnota de 100 de lei? Mihai Eu Ion Luca Caragiale. Marius, cine apărea pe bancnota de 100 de lei pe vremea comunismului, Hai, albastră? Nicolae Balcescu. Așa, Nicolae Balcescu, Andrea. Care este cel mai estic oraș al României? Est. cel mai estic, în est. Cel mai estic oraș al României. Hă? Sulina Bravo, Sulina, sulina bravo. foarte bine Marius, care este cel mai vestic punct al României? Ai învățat Localitatea, ai învățat la geografie <coughs> <coughs> Nu? Lipo, Timișoara, nu Beba Veche Beba. În Timiș, erai pe acolo Beba la... Veche, e unul la 1 Andreea, ce compozitor italian a compus opera Traviata? Verdi, Verdi. Giuseppe Verdi, Zaf, cântă, știi? Da. ia uh, Marius, ce compozitor italian a compus opera Madama Butterfly? Puccini Da, l Puccini foarte <laughs> Celălalt, Alberti. <laughs> da. Andrea, cine a fost primul președinte ales al Federației Ruse între 1991-1999? Ah, da, Elțen. Boris Domnul Marius, cine i-a succedat lui Boris Elțen ca președinte al Federației Ruse? Gorbaciov Vladimir Putin și Andreea câștigă a... no. oh. Marius Ma, să-ți mulțumim numai bine Andreea, Mulțumesc. felicitări Gorbaciov a fost înainte și era al Uniunii Sovietice care s-a da. desfințat și după aia Gorbaciov a plecat la pensie Andreea, ești pregătită să lași muntele pentru mare? Da, sigur, mulțumesc A mult Ai câștigat un sejur de 3 nopți pentru 2 persoane La Mera Resort din Venus Vacanța ta de 4 stele All inclusive, felicitări! Mulțumesc mult de bravo, bravo! Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Priem în culori Orice gând Orice vrei, oricum, oricând amintirile rămân Vreau să te întorci. La noi Unde înfloresc copacii goi Pe drumul ta. desenate de la Delia 8 și 44 de minute și Delia vine la live pe plajă 27-29 iulie. Intrarea este liberă. Pentru noi e simplu. Mergem să o vedem pe Delia și să-i vedem pe toți ceilalți artiști care vin la live pe plajă ușor, ușor pe autostradă de la București către mare. Autostradă? Păi pe autostradă, pe ce? Serbia are mai mulți kilometri de autostradă decât Nu România. cred că există așa ba, ceva. Da. Mai mulți kilometri de autostradă ca în România nu există. Asta e din ciclul ce alți ne-au luat -o înainte. Că îmi pare rău, suntem prieteni, iubim Sărbii, iubim și pe bulgari, dar și bulgarii au mai multe kilometri de autostradă, având o țară mai mică. Au da de unguri, văd sărbii... că nu amintești nimic, că de aia de ne vorbim pur și simplu. De deci, Sărbii, care au reușit să evite vreun orice război, măcar 10 ani, Așa. și să nu mai atragă niciun bombardier american, dacă uite ce s-a întâmplat. dacă le-a dat, noroc. La timp, da, dacă au avut noroc de pace, au făcut autostrăzi. Țara vecină, Serbia, a ajuns la o lungime a rețelei de autostrăzi de 747 de kilometri, cu toate care un PIB de vreo 5 ori mai mic decât cel al României. Și nici nu primește fonduri europene. Uh -huh. um, a, țara are 77.000 de kilometri pătrați, adică este de vreo 3 ori mai mică decât uh, România. Um, a primit în perioada 2014, pentru perioada 2014-2020, primește niște fonduri de la Uniunea Europeană, 1,5 miliarde de euro, fonduri nerambursabile. A o grămadă de bani, nu? Sigur, România are alocate 33 de miliarde de euro. Și în aprilie anul acesta, constată Digi24, Serbia avea o rețea de 747 de kilometri de autostradă, România are 746. A, suntem barabara, ești rău. Da, dar la noi Umer. se mai demolează. <laughs> suntem umăr la umăr, practic. Da, PIB-ul uh, României 187 de miliarde de dolari, PIB-ul Serbiei 37 de miliarde de dolari. Populația țării vecine este de 7 milioane de locuitori. Aici nu avem o problemă, e locuită bine în România, adică încă, da, mă rog, ce să zicem, în 2016, deci anul trecut, când România n-a deschis niciun kilometru de autostradă, Serbia au deschis trei segmente de autostradă, nu mai zicem unde, dar cu totul vreo 110 kilometri. Sunt și mai bine dotate cu spații pentru șoferi, 109 benzinerii pe autostrăzi, 177 spații de odihnă, 20 de restaurante, 60 de hoteluri, iar la restaurantele respective poți să mănânci presca scavița foarte bună, vă garantăm. Da, le au făcut și cu intrări, ieșiri? Știi că la noi mai sunt unele care nu, au adică au, da. te duci, te pui pe autostradă și te duci da, 50 este, de Da, cum, cum este autostrada, plăiești câmp, spre București, <laughs> care vine spre București, dar se oprește în câmp, la un moment dat. În centura poți, Bucureștiului, În centura, frumos. așa e. Dar știi că nu poți să intri pe autostrada aia. Era la un moment dat un drum de pământ de pe care puteai să intri pe autostradă pe la Snagov, s-a închis. Bun, de deci ce mai vrei? Asta e, deci sârbii ne-au luat înainte cu autostrăzile, bulgarii ne-au luat înainte cu autostrăzile, au 786 de kilometri de autostradă și au urcat două trepte într-un top european al calității drumurilor. Noi am rămas la cele 746, avem... Mai conservatori așa. Da, suntem mai conservatori ce să mai dar. În 2016 statul român a reușit să repare o groapă pe autostrada Cunța Săliște. Asta a fost foarte bine. M am evoluat măcar atât Măcar uma copperi braă și 48, imediat.. Love, baby, don't leave me this way. Let's believe, need to make. Says Leave me this way, tell my Houston la Europa FM 8 și 51 de minute. Rămânesc cu noi, avem radio voting imediat după știrile de la ora 9. Însă, suntem interesați de ce facem cu banii noștri. Da, de fiecare dată, că noi suntem interesați, e foarte bine, Dacă când începe să intereseze guvernul, atunci ce mai dificil, Atunci e da. nenorocire. Bun, ne-am lămurit cu creșterile de salarii, o să, se, o să fie niște creșteri de salarii, la un Cam, moment dat, la anul? Da, în loc de 300% o să fie 25%, dar Putem o să fie... să facem pariu că mută data de la 1 ianuarie mai încolo? Nu știu, o să vedem. Sper să nu se întâmple, însă oricum, dacă o să treacă și contribuțiile salariale în sarcina angajaților, atunci o să fie tanda pe manda. Uh -huh. Nu o să mai fie nicio creștere. Cam așa este magia. Adică așa reușește guvernul Grindeanu să dea bani angajaților fără să dea bani angajaților. Uh -huh. Le oferă o creștere de salariu, dar în același timp îi pune să-și plătească singurele impozi singuri impozitele. Și și cu asta s-a rezolvat. Mm -hmm. Bun. Mai țineți minte că Ministrul Finanțelor, domnul Viorel Ștefan, avea și ideea cu impozitul pe gospodărie. Da, da, da, da, da. Un da, da. haos total în care cu toată situația. Da, consultanții, asta cu consultanții fiscali zice că s-a mai gândit. A declarat că uh, rolul consultanților fiscale ar putea fi luat, țineți-vă bine, de un sistem informatic. A declarat să fie. <laughs> pentru news.ro. Și pentru că um, declarația inițială era că vor angaja 35.000 de consultanți fiscali în România care să ajute milioanele de români să-și completeze declarațiile de impozit pe gospodărie. Uh -huh. Și oamenii au căzut... Pur și simplu, din pat cu asta, și ați zis, domnul, vă spărați, este o aberație ce vreți să faceți, nici nu există. Sunt 5.000 vreo 5.000 sau 10.000 de consultanți fiscali în toată țara. De unde o să găsiți? Eu vorbisem deja cu doi. Da. Și domnul Ștefan declară: Ceea ce ar fi trebuit să facă acești consultanți fiscali se poate rezolva folosind resursele informatice care se regăsesc astăzi în diverse instituții ale statului în administrația centrală sau locală, dacă suntem în stare să le integrăm într-o aplicație informatică. Dacă reușim, vom avea tot ceea ce ar fi trebuit să conțină declarațiile fiscale. Cred că este o soluție mai ieftină, mai bună, mai modernă. Cred că este o fereastră de oportunitate acum că este fugit domnul Sebastian Ghiță din țară și poate s-ar putea face o aplicație informatică care, care, să care să și funcționeze în România. Că în rest, dacă vrei să integrezi ce este acum ce să te uiți la mine, așteptă continuare. Mă gândeam că domnul Ghiță lucrează ca expat acum. Da, ca expat. Din Serbia. <laughs> ca expat. Poate. <laughs> da, Și asta bine. este Cred că de ne de poate ajuta de acolo. Adică, revin la obsesia mea. Ghișeul.ro este un sistem care chiar funcționează, e făcut întâmplător, chiar funcționează, e făcut de niște privați, integrat. Sunt 3.000 de localități în România care ar putea să-și încaseze taxele locale, primăriile respective să-și încaseze taxele locale fără bătaie de cap prin sunt matriculate în continuare, cred că mai puțin de 300 de primării deși nu costă niciun bănuț. Acum fac legătura. Și vorbim de uh, aplicații informatice la nivel național prin care milioane de oameni să-și plătească impozitele pe gospodărie. Oamenii ăștia nu trăiesc în realitate. Ei sunt în altă parte. Acum fac legătura de, și m-am prins de fugi în Serbia. De ce Are fucit? mai mulți kilometri de autostradă acolo A, și clar. poate fugi mai repede prin Serbia decât da, prin. Corect, România. corect. 5 minute până la știri revenim cu, bătăli cu bătălia, cu radio voting imediat.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 31-32 de grade. Infracțiunea de abuz în serviciu va fi redefinită prin introducerea unui prag minimal al prejudiciului, așa anunțat Ministerul Justiției după ce Curtea Constituțională a lăsat decizia de incriminare la latitudinea Parlamentului. Judecătorii CCR au răspuns ieri unei sesizări depusă de fosta Soția Social Democratului Liviu Dragnea. Bombonica Prodana a reclamat că definiția infracțiunii de care e acuzată este neclară, nefiind prevăzut un prag minim pentru abuzul în serviciu. Ambii sunt judecați în dosarul angajărilor fictive de la Direcția de Protecție a copilului teleorman. Instanța supremă a amânat pentru 12 iunie pronunțarea unei decizii privind emiterea unui nou mandat de arestare preventivă pentru Sebastian Ghiță. Este vorba despre procesul în care fostul deputat este acuzat că i-a dat o casă fostului primar din Ploiești, Iulian Bădescu, în schimbul finanțării de la bugetul local a echipei de fotbal Soft Ploiești. Radu Tudor în acest dosar, Sebastian Ghizar ar fi urmat să fie audiat prin videoconferință ieri, dar potrivit avocatului omului de afaceri, autoritățile sârbe au transmis că nu au la dispoziție o sală pentru audierea acestuia. În aceste condiții, procurorii DNA au cerut arestarea pentru 30 de zile a lui Sebastian Ghiță și emiterea unui nou mandat de urmărire internațională. Ieri, magistrații instanței supreme au emis un mandat de arestare pentru omul de afaceri Sebastian Ghiță în dosarul privind vizita în România a fostului premier britanic Tony Blair, în care este urmărit penal și fostul prim-ministru Victor Ponta. Omul de afaceri Sebastian Ghiță, reținut la Belgrad în noaptea de. 13 spre 14 aprilie și plasat apoi în arest preventiv, a fost eliberat în 26 mai pe cauțiune în baza unei decizii a Curții Supreme din Serbia după depunerea unei cauțiuni de 200.000 de euro. Lui Ghițăi a fost reținut pașaportul și s-a interzis să părăsească Belgradul. Numărul deceselor cauzate de consumul de droguri este în creștere în țările Uniunii Europene. Raportul anual publicat de Observatorul European pentru Droguri arată că au început să fie puse în circulație substanțe noi care, odată consumate, duc mai repede la deces. Aflăm toate amănuntele de la Florentina Mihăiță. Peste 93 de milioane de europene au consumat deja droguri. Aceștia reprezintă un sfert din totalul persoanelor cu vârste între 15 și 64 de ani. Raportul realizat de Observatorul European pentru droguri și toxicomanie arată că drogul cel mai popular în Europa rămâne cannabisul, care devansează cocaina, substanța activă din extăzi și amfetaminele. Pentru al treilea an consecutiv a crescut numărul deceselor provocate de supradoze. În 2015 de exemplu, cel puțin 8400 de oameni au murit din cauza consumului de droguri. Îngrijorător este și că tinerii au acces tot mai ușor la droguri noi. Au fost detectate 66 de noi tipuri de stupefiante care conțin concentrații mai mari de substanță activă. Se vând pe ascuns și pe internet sub formă de pudră, comprimate, pilule sau pulverizatoare nazale și sunt ușor de distribuit și de transportat. Elevii din clasă la 8 a astăzi înscrierea pentru evaluarea națională, au termen limită până vineri, pe 9 iunie, atunci când este și ultima zi de școală pentru ei. Examenul pentru admiterea la liceu începe pe 19 iunie cu proba la română. Pe 21 iunie vor susține proba scrisă la matematică, iar cei care aparțin minorităților vor da pe 22 iunie proba la limba maternă. Iar pentru absolvenții de liceu este o nouă zi din examenul de bacalaurat, continuă proba orală la limba română. Atenție, nu intrați cu telefonul în sala de examen. O absolventă care a susținut iere proba orală la limba și literatura română la liceul cu program sportiv din Arad. A fost eliminată pentru că i-a sunat telefonul mobil în timpul examenului. Potrivit regulamentului stabilit de Ministerul Educației, candidații nu au voie să intre în examen cu dispozitive de informare sau comunicare. Știrile s-au presc docamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste ora. Mulțumim Ioana Sport, Luca Pastia! Bună dimineața! Simona Halep va juca după ora 15 cu Elina Svitolina în sferturile de finale ale Openului Franței. Meciul lor de pe arena Susan Lenglen va începe după confruntarea dintre Novak Djokovic și Dominic Thiem ce va începe la ora 12. Forma bună a Simonei din sezonul pe zgură a atras atenția. Fosta mare jucătoare, Kim Kleister o consideră principala favorită la câștigarea trofeului și o apreciază pentru că se apără bine, este mai agresivă ca altele și foarte rapidă. Dacă o va învinge astăzi pe Svitolina Halep va juca în penultimul act cu câștigătoarea dintre numărul 3 mondial Carolina Pliskova din Cehia și reprezentanta gazdelor Caroline Garcia. Pe cealaltă parte de tablou s-au înregistrat două surprize în sferturi. Elena Ostapenko a eliminat-o pe Caroline Vozniachi, iar Timea Bacinski a învins-o pe Cristina Mladenovici. În vârstă de numai 19 ani, Ostapenko s-a calificat în premieră într-o semifinală de Grand Slam după ce a pierdut primul set la 4, dar le-a câștigat pe următoarele cu același scor, 6-2. Următoarea sa adversară, Bacinski a trecut cu un dublu 6-4 de Mladenovici. Luca, mulțumim! Radio Voting chiar acum! Pe cu tine, Europa FM, 9 și 6 minute, miercuri dimineață, am trecut de ora 9, haideți la un radio voting la 0372069599. Discutând noi în această dimineață, am hotărât să dăm o șansă tinerilor talente în deșteptarea, că tot ați mai spus din când în când. Atunci când ați intrat în direct, ar fi bine să mai dăm o șansă, unuia sau altuia. Așa că ne-am oprit astăzi la Eduard Sanda și la Ioana Ignat. Nu știu cine e Eduard, pe Ioana o știu de la Vocea României, n-a câștigat, ești undeva acolo, a ajuns în finală, dacă nu mă înșel. Dar au lansat zilele astea o piesă împreună, pe 25 mai mai exact, și am zis că e bine să o propunem astăzi la Radio Voting. Să vedem ce zice lumea. Da. O fi bine, o fi rău. Uh, vă place, nu vă place, vrem doar să ne spuneți părerea. Deci ca de obicei difuzăm, ascultăm, comentăm și votăm. Da, e simplu, nici că să puteam mai simplu. Ioana Ignat, Eduard Sanda, doar pe ata se numește piesa. Uh, o ascultăm și vă așteptăm la 0372 069 599 Dragul tău eu mor Tu zâmbeai, nu sunai La unu 1 2 Adunam, scădeam inim și îmi dădea Că jumătatea mea lipsă E inima ta Iubirea pentru mine Cu să simt că fără ea aș fi complet dezechilibrat? Cine crede că răbdăvul trece prea ușor? Nu simți niciodată ce înseamnă să fii? să spun și ceva frumos Și femeie fiind tu S-o înțelegi pe dos Alte ori mi se stinge lumina După un pahar Și ai vrea să mă Fără poza dar în buzunar Descurcă-ți din fire Fără iubire aș fi Un încurcat Dar tu faci ce vrei din mine Per badur, as delicat. Simplu, simplu, simplu, doar Ce pe simplu. a ta, Eduard Sanda și Ioana Ignatam. am ascultat. În deșteptarea este piesa de la Radio Voting, vă așteptăm la 0372069599 să ne spuneți dacă vă place sau nu piesa. Vasile, cu noi, bună dimineața! Ia bună dimineața! O piesa este foarte frumoasă, o melodie reușită. E de primăvară-vară? Prima da. vară așa, nu? Bravo, păi da, sa... da, da. bravo! Da, colecția colecția prima vară vară. de kiki să te duci la mare. Da, Vasile a spus da. Maria bună dimineața. Bună Maria. Bună dimineața. și vorba regizorului. Eu când vreau să fluier, fluier. Da, da, da Deci îți place. Deci se este bun. Deci <laughs> da, da. Bravo. Foarte bine. Bine. Cristi e și el pe pe a da, fost, mai fost. exact. Dumnezeu. Dan, bună dimineața. Salut. Dan. Dan, da, bună dimineața. Aha. Hello, Salut! Eh, da. Vezi, așa lasă să vorbească, să vedem cum vorbește la radio, că nu o să se înțeleagă nici măcar pe el. Bună, Dan! Bună dimineața! <laughs> vezi, Dan, închide-te, rog, radioul și uh, te-a lăsat doar ca să înțelegi că e, e un delay de câteva secunde și nu o să ne înțelegem. Dar ne auzi la da, telefon. Ja, ta, Zine, îți place piesa sau nu? Bună dimineața. Salut! Nu te m-am emoționat exact ca atunci când s-a de rezultatele la facultate. Ah, ce tare! N-am crezut niciodată că, că o să mă arăt Da? Și, și că o să intră în direct la Europa FM. Uite da, că se exact. întâmplă astea. Hai să-i mai lăsăm și cred pe alții. În, tinerii, cred în tinerii. Bravo. Noștri. Hai zi că trebuie să mai și păi cu alții. În tineri de asta. Dacă el a zis că crede în tineri... Bine și tu. Da sau nu? Da, e da. Trece că da, că a zis că are încredere, despre asta e vorba. Dan, mulțumim, Mihai. Emoții, bună Salut, Mihai. Bună dimineața, bună dimineața, domnilor. Din Bacă vă ascultă 104,2. Mare plăcere. Uh, melodia este una în genul celor produse de la foarte frumoasă, de succes. Și e fredonabilă. Cred că și asta e sigură succesul, da. că este predonabilă Doar că e prosoberan dinu de, de smărili, da, dar e undeva ești, ești pe aproape, să știi, ești pe acolo. Da, e 4-0. Adriana, bună dimineață. Bună Adriana. Bună dimineața. Da, este foarte frumoasă. Bravo, foarte frumoasă. Scurci la obiect Adriana Niculina, Binevenit! Bună Niculina. Bună, diminea bună. bună dimineața. Bună dimineața. Unda, unda mare. Unda și de la Niculina. Nu era, Nicolina nu era o fabrică de utilaje tehnologice? Ba da și un cartier în Iași, dar e Nicolina, nu Nicolina. Nicolina, da. Eu ți Bună dimineața. Bună dimineața. Hei, da, am o de aminte de anii 90 și 90-94 e bine, înseamnă că e 20 de ani din urmă. Da, da. 7 puncte! Mariana, bună dimineața! Marian, pardon, nu Marius, bună dimineața! Marius! Bună dimineața! Să trești, ia zi! E ok, piesa, tu e destul de ai Și mie mi s-a părut cam tare. Nu, serios! Din punctul meu de vedere este un, da? Da, dar Am după ce trece fluieratul, lucrurile revin la normal. se scoată fluieratul din melodie. Nu se mai intră poate cu fluieratul. foarte fluierata. tare, nu s-a părut că intră foarte tare. Poate Z o ba da, se mai moale un pic, nu? 0372069599, Radio Voting, cu Mihaela. Bună dimineața! Bună, Mișulici! Aha. Bună! Pentru început, începutul, da. Așteptăm următoarea deci melodie. Deci fiți să atenți. Ioana a mai lansat piese uh, înainte, adică nu e la prima piesă. Deci Bun, fiți zi. atenți că piesa asta rupe la Radio Voting. Sunt 9 voturi deocamdată pentru și niciunul împotrivă. Nu știu ce vrei să spui. Cristina, bună dimineața! Bună. bună dimineața! Un mare nu! În de flutur, fluieratul care a, este frumos, restul, să mă iertați, deci textul... -a deci cu Deci ți-a plăcut fluieratul, ratul, să înțeleg. E din puțul gândirii. Textul e din puțul gândirii. Am înțeles. înțeles. mare nu. Bine. Un mare nu. Deci mulți de da... Nu, nu, la 1. Și mare nu. Hai să mai luăm un telefon să vedem ce spune uh, cine acolo. Dumitru, bună dimineața. Bună. O melodie e da, categoric. Bine. Spumoasă, da categoric. Hai să ne oprim, că e 10:01. Știi care e treaba cu melodia asta e Capa ah. sfințită Deci nu știu, nu știu dacă are passion, cum spui tu, domn Da, eu nu zic nimic, eu Dar de asta este, nici nu m dat cu părerea. Este o, o o melodie ușoară, spumoasă. De primăvară-vară, te duci la mare Ascultând, asta Ca șpriț Aș Ca un șpriț rece Și atenție E prea tare E prea da, tare fluieratul ăsta, părerea mea uh, O să-i rugăm pe producător Să, să pună un fluierat mai moale <laughs> astfel încât să se potrivească. Mulțumim tare mult pentru telefoane. Vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Ne oprim aici cu radiovoting. Ioana Ignat, Eduard Sanda au trecut testul doar pe atâta am ascultat. Cu cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Salva viața. Mai bine previi decât să nu fi. Instaleazăți detectoare de incendiu. RISC. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu sprijinul Eunoromania și Delgaz Grid.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 Consultați medicul înainte de a urma dieta. S-Line System. Ai grijă de silueta ta. Răcorește-te cu reduceri. Când cresc gradele, la EMAG scad prețurile. Acum ai până la 20% reducere la aparatele frigorifice Whirlpool. Comanda combină frigorifică No Frost Whirlpool 319 litri cu dosator de apă și tehnologie al 6 simț la doar 1.399 lei. Whirlpool. Sensing the difference. EMAG. Arsuri, accidente, tăieturi, intervenții chirurgicale.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 I'm yeah. I'll you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 Sunt invitat să ne spună care e primul cadou pe care l-au făcut părinților din banii câștigați de ei. Tatiana e în direct cu noi acum. Bună dimineața, Tatiana! Bună dimineața! Bine ai venit! Uh, primul, uh, bine v-am găsit și la mulți ani! La mulți ani! Da, da. pentru că ați împlinit uh, o Șap frumoasă vârstă. 17 ani! Da, Doar da, 17 da, da. ani! Așa, da, Tatiana, da. ia zi! Da. Ia, zi, um, cum a fost? Ce de eu bani? la părinții mei le-am făcut cadou, maica mi un material de fustă și taică-mi uh, taita un material de pant pantaloni din croitor. Așa. ei să le facă. Așa. Taică mi nu să le facă și să facă pantaloni. Le-a făcut la. Le da. Da. da. Ce culoare da. erau? îți ai mai Crem, crem pentru maică-mă. Nu, mai nu, nu mai știu la taica, nu mai mi-aduc aminte. Bine, Tatiana, rămâi, pe, rămâi, la mai rămâi la telefon, te rog, Tatiana. Da, da. Ia să vedem da. acum ce ne spune Viorica. Bună dimineața, Viorica! Bună dimineața. Bine venit, Viorica. Ce faci? Mulțuie. Sunt... N-am avut tată. Așa. Și când am început să lucrez, i-am oferit mamii care m-a crescut foarte greu o pereche de pantofi pe care și-i dorea și nu și putea permite Am înțeles A fost primul cadou Primul, da, și-au urmat plan. și altele pentru că am trăit mulți ani împreună, acum ea nu mai este Am înțeles Tatiana, Viorica da? trebuie să vă premiez acum mai sunteți cu mine? Tatiana, da, da, Iorica, da, da? Da, da, da? cum facem? Am să vă felicit pe amândouă, în această dimineață ne-au impresionat povestile voastre. Tatiana a câștigat o tabletă oferită de Alphabank, iar Iorica, pentru gestul de a le mulțumi părinților, a fost răsplătită la Europa FM cu o geantă frigorifică. Felicitări! Mulțumim. Bravo, bravo! Sunteți un exemplu pentru noi. Sărbătoriți ziua de salariu așa cum puteți voi mai bine de fiecare dată. Iar Europa FM și Alpha Bank vă premiază.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 So you can win in this land. For a simple answer, I don't know what to say, no. But it's plain to see if you stick together, you're gonna find the way. Yeah. So don't surrender, 'cause you can't win in this thing. Clindio în 9 și 34 de minute În timp ce noi uh, vă spunem una alta Luca, l-ai văzut Vlad pe Luca A fost toată ziua preocupat cu ceva Nu știu ce scrie, scrie într-un calculator Ce faci mă, acolo? Eu după ce v-am ajutat pe toți, m-am gândit să-mi fac și eu o programare la pașaparte Ah, deci nu cred Scri pașaportul? Nu, pentru copii Pentru copii a. fac pașaparte pentru copii Și, și am făcut programare să... de acum în august Că așa se face și din tu... timp Eu sunt genul Stai puțin, deci avem o discuție Adică ai făcut pentru august ca, ai vrut un august sau așa? Așa, am vrut eu. Ah, okay. Da. Să fie mai și atunci. foarte bine, poți să treacă valul ăsta oricum de că acum a pleacă lumea cu copii. Păi, problema e că uite, am cu rezervarea am un formular online unde mi-am trecut nume, prenume, e-mail, tip de pașaport și zice număr rezervări. Ai până pe la 5-6 persoane, am selectat două persoane, da. și pe urmă mai o rubrică de în care am scris pentru copii. Ștefan și radu. Așa. Am dat adăugă și mai am o să primesc un mail. Și am primit mail-ul de confirmare. Da. Și în mail, fii atent ce zice. Da. Programarea este valabilă pentru numărul de persoane selectate. Da. Două. da. Dar în paranteză scrie, persoanele menționate la rubrica detalii nu beneficiază de programarea făcută de titular. <laughs> nu, adică... Cum? Deci încă o dată... Programarea este valabilă pentru numărul de persoane selectate. Adică adică două selectat persoane. Două. Doi copii cu numele meu. Eu am da. scris Luca Pastian, număr de persoane două. Și la detalii eu am scris numele copilor, iar aici scrie în paranteză: persoanele menționate la rubrica detalii nu beneficiază de programarea făcută de titular. Du-te și tu cu doi vecini. Da. Dar cine n-are pașaport? Dar adică nu. am greșit că am trecut nu mai pot să și acum mă chinuiam să șterg rezervarea, dar nu mai ca să fac două rezervări, simte fiecare pe numele fiecărui copil în parte, dar nu merge să o mai șterg. Și acum eu nu înțeleg dacă am rezervare sau n-am. Și dacă am pentru cine deci, am? Pe... Mai Jimmy, stai puțin că eu sunt complet confuz. Mai citește o dată mesajul de confirmare programarea este valabilă pentru numărul de persoane selectate. Deci, programarea e valabilă pentru două persoane. am selectat, da. Și? Da. Da. În paranteză, persoanele menționate la rubrica detalii da, o programare. nu beneficiază de programarea făcută de titular. Ce asta? Deci, dacă la Ce detalii asta? nu scriam nimic, da. era mai... Bine, cred. Nu înțeleg, nu înțeleg, nu am făcut. Am făcut. Facultate, nu înțeleg. E sistemul informatic din România care funcționează. Da, a, stai seama. Deci, vă dați seama, oameni buni, Ministrul Finanțelor a zis că a rezolvat, nu mai nevoie de consultanți fiscali, condițiile O condițiile. Care... Încă se facă niște aplicații. Fiată, că mi-am făcut și eu ieri programare înțeleg. pentru schimbarea permisului de conducere. Și eu și soția mea, da. În același timp, am să mergem aici la pipera, civilizați, ne facem programare. Mi-am făcut o programare, nume, prenume cod numeric personal și adresa de e-mail. Bam, mi-a răspuns, mi-a dat că n-au vrut ei. Am pus aleg data, da. dar nu pot să aleg ora. Am pus data Păi, toată ziua ției ca să la parte și oră, numai o secundă. Sona. Am pus să... data și mi-a dat ora, 10.50. Așa, bravo. Zic, perfect, gata, la 10.50 pentru mine e ok. Dacă era da. nouă, așa. Adat, cum. Bun, și zic să-i fac și uh, laurei. Am schimbat CNPU, am schimbat adresa de e-mail, i-am pus adresa ei. De... Am uitat să schimb numele. Știai că am a rămas tot numele meu. Da. Acolo. Am dat, mi-a acceptat, mi-a venit răspuns, dar pe numele meu. Ora 11. Perfect. Și am vrut să modific chestia asta. Nu, nu există. Adică nu poți să o faci. exact ca la tine. Da. da. Nu știu cum se fac modificări în sistemele De astea și ce ar trebui confus. să facem. Da. E cineva care a trecut prin experiența asta și poate să-l ajute pe Luca? Vă rog. Deci da. când te programezi cu copiii și primești o confirmare care zice că poți să te duci cu persoanele, dar persoanele nu pot să vină cu tine. Dacă Dacă te faci. Faci. Acum asta e. Înțelegi ce se întâmplă? Dați-ne mesaje pe WhatsApp 0728 1222, sau o mesaje prin SMS cu tarif normal la 1769 Da WhatsApp 0728 11122 sau SMS la 1769 cum facem să cu sistemele astea informatice, care, adică ele funcționează, dar dacă Când ai soluția? greșit, s-a da. terminat. Da. Așteptăm mesajele voastre ca să ne lămurim și noi uh, cu treaba asta. 9 și 38 de minute, mai avem un concurs. să uh -huh. fim ușor echilibrați, așa că pregătiți-vă în 3 minute și jumătate, venim și dăm în voi cu o super bicicletă. Easy come, easy go, that's just how you live, oh, take, take, take it all, but you never give, Should've known. Trouble from the first kiss Had your eyes wide open Why would they open? Gave you while I had And you tossed it in the trash You tossed it in the trash You did To give me all your love Is all I ever asked. Cause what you don't understand Is I'd catch a grenade The same? No, no, no, no, uh, black, black, black, and blue. Beat me till I'm known. Tell the devil I said hey, when you get back to where you're from Mad woman, bad women. That's just what you are. Yeah, you'll smile in my face, then rip the brakes out my car. Gave you all I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 și 42 de minute. Ne-am întors la concursurile noastre. Europa FM și Echilibra vă invită chiar acum la un concurs cu Echilibra, supliment alimentar cu magneziu și vitamina B6 a energie pentru bucurie. Sunați-ne la 0372069599, număr cu tarif normal, intrați în testul sub presiunea timpului și puteți câștiga o superbicicletă și un chip de energie și bucurie echilibra pentru un surplus de energie. După semnalul sonor aveți 30 de secunde pentru a indica antonimele, adică opusul cuvintelor din concurs. Trebuie să ne spuneți minim 4 antonime ca să fiți declarați câștigător. E simplu, Vlad ne ajută, uite, noi dăm drumul la cronometru și Vlad ne ajută și numără răspunsurile corecte, speri eu. Hai să vedem cu cine intrăm în direct Adriana. Bună dimineața. Bună. Bună dimineața. Bine bună. ai venit. Te văd foarte în formă. Te simt în formă? Doamne, ajută să fie. Da. Ai energie pentru bucurie în dimineața asta. Hai să vedem cât de bucurie să la final. 30 de secunde, da. Noi mergem până la capăt, adică ă dăm cuvinte indiferent chiar dacă treci de cele patru, o să mergem Sigur. până la capăt, da? Bine, Ia. mult da, succes. Mult succes. Mulțumesc. Ia, să vedem cu ce începem. Curat. Bordar. Copt. E. necopt. A încuraja. A descuraja. Îmbrodit. nu știu. Stâng. Drept. Tăcut E. Vorbăreț. Sufix. Ce a făcut? E, sub prefix. E, microscopic. E, macroscopic. Internet. E, telefon, nu știu. <laughs> Hai că le-am dat pe toate Am vrut să te încurcăm așa la final Bravo, bravo Adriana Ai Dumnezeu să deasă, toate am putut să cred Adriana Nu pot să cred, nu pot să cred e dreptul, tău Doamne, să te... să e dreptul tău să te bucuri Ai câștigat o super bicicletă Și un set de produse echilibra Acum ai și tu energie pentru bucurie Și vreau și Europa FM Să aibă energie Veniți la braț sau nu veniți, gata știu Unde să venim? La Brad, în județul Hunedoara De câte ori vă prind, de atâte ori vă invit Nu mă las uh, Ne facem programare, dar cred că mai e pe la toamnă Așa că anul ăsta, în, acum vara Ne-am gândit să mergem la mare Sunteți bine primiți Și la toamnă avem uh, uh, Sărbătoarea de la Sebea în septembrie Ar fi o oportunitate pomenită Și să vizitați și Muzeul Aurului De la Brad Dacă e cu aur, ne băgăm este, trecum, este, ce-a mai rămas, da nu o să mai rămână nimic Vă și vă mulțumesc din toată inima Vă salut pe toți colectivul redactional Numai bine, Adriana, îți mulțumim Felicitări pentru premiul câștigat Mai devreme Să te plimbi cu grijă, să-ți echilibru Pe bicicletă, 9 și 45 Ce vrei, la țe bea? Aș vrea. Ai vrea, nu? Poate în septembrie, vedem Carla's Dreams pentru Ioana Imperfect Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine Lacrim, ține, îmi la ține strângem punct Dorul meu de tine uh, uh. Te-a prins grăpit Rapid ars Când împreună înseamnă ieri Despărțiți încep azi uh. Dar tu ai văzut Doar defecte în mine Nu poți schimba pe cineva Dacă o faci doar pentru tine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 Eu am găsit pe altcineva ca mine Imperfect Dacă minus, cum minus, fac plus Legea dragoste mele este defect, plus defect Uite, zice tuline la riber Ochii după ochii la rșlângi, dar sincer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 Transformaţi în hot. Şi hotare noi Ce nu se Am văzut prea mult noroi Dar tu preziţi Că tu mă ştii Supresiuni din trecut Noi nu suntem perfecti, Dar noi suntem vei, Eu am găsit pe altcineva ca mine dacă minus cu minus plus Legeea drago temele este defect plus de pe. Eu am găte pe cineva ca mine. Eu perfect dacă minus cu minus plus. Legeea dragoste temele este defect plus de. No și 49 de minute uite că ascultătorii ne ajută cumva cu răspunsuri pentru problema lui Luca și aproape de neînțelezi zice ce Problema asta e aproape ca celui care a vorbit 25 de ore la telefon în, în 24, cam asta este. A, nu, acolo a fost o șmecherie, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, no. era altceva acolo, acolo era un program de acordare de puncte bonus și exact. se făceau niște șmecherii. Da. Am avut aceeași reacție când am primit confirmare pentru rezervare, pe parte, tot pentru doi copii, în Amzei, însă acolo n-au fost probleme, Amers, mers, poți să te duci... Uh -huh. și lucrurile sunt uh, ok, trebuie făcută rezervare pentru fiecare în parte, ne mai spune cineva la fel și prin... Uh... Păi și atunci de ce ai posibilitatea să pui mai multe persoane? Asta nu înțeleg. Este confuză situația, ce au da, auzit da, da. pe Ciprian Dinu, care se bucură Mormai. Ciprian Ioana, să știe, El <laughs> încurcă. Nu văzusem domnul Zafriu, <laughs> că a dat pe ușă Nu știu de ce vă agitați, toate mesajele au ca răspuns înregistrări registrări, deci du-te acolo că te rezolvă cineva eu i-am făcut fetiței mele programare pentru pașaport, am introdus direct CNP-ul ei și n-au fost probleme. Uh -huh. uh, cu ce ați spus la observații, Livi din Baia Mare, îți mulțumesc tare mult. Deci, da, da vă mulțumesc. Dute, te Două mesaje pe care le primești și eu. Unul zice, se face speculă cu locurile rezervate, zice și după care continuă, sunteți cărcotași. Deci, cum... <laughs> cu ce suntem cărcodași. Da, că nu Și doi, un vechi amic care îmi scrie salut, zice ce balamuc a fost la pașapoarte, am stat de la 10 la 18. Am reușit să fac pentru fapt o bătaie de joc ce n-ai văzut ieri, te doare capul. Da, da, probabil că n-a avut uh, programare. Da. Eu nu știu dacă a avut sau nu a avut programare, dar asta este situația. Da. Bine, asta este o țară în care se întâmplă totuțiu de lucruri <laughs> mă rog, de nemai văzut în alte părți ne-a trimis ematur cu corespondentul nostru de la Galați, se asfaltează în Galați, îmi trimite o fotografie cu o stradă în care s-a turnat asfalt proaspăt, se vede, este, știți că contrastează cu restul asfaltului da. mm -hmm. trotuarul e Cenușiu, e o bucată de asfalt mai încolo Cenușiu, aici este o stradă de uzură, pe lângă trotuar turnat nou-nouț până la o mașină abandonată nu știu ce mașină e, are numărul Galați 78 LGD deci proprietarul autoturismului abandonat cu numărul Galat 78 LGD este rugat să se ducă cu o remorcă să-și ia epava de acolo. Fotografia interesantă că au asfaltat fix da, până, asfaltat mașină până și la mașină și după mașină. Și după mașină. Poate e mai bine să rămână așa. Eu nu înțeleg bun. Deci a asfaltată clar o bandă de circulație pe care este abandonată o mașină. Și ce faci? Mergi pe asfalt proaspăt până la mașina abandonată după care... O oprești, dai semnal stânga, te asiguri. Probabil că e o zonă în care se parchează de obicei și asta a rămas parcată, dar e interesant ce au făcut muncitorii acolo și de ce n-a ridicat nimeni mașina. Fotografia e pe pagina de Facebook Europa FM. Intrați acolo pe pagina de Facebook Europa FM și vedeți fotografia. Așteptăm și comentariile. I need to know Mark Anthony și ai niciun Know pe vremea când a lansat piesa asta, cred că nu, sper să nu mă înțeleg, era căsătorit cu Jennifer Lopez și am senzația că el vorba mai mult decât ea pentru că piesele lui nu se termină niciodată. <laughs> Așa. Știi, când într-una până la ultimul fragment, ultima secundă, el trebuie să spună el ceva. A mai scos ceva, Mark Anthony? Uh, a mai scos e o super vedetă în America de Sud, unde cântă mult, mult de tot și pe foarte mulți bani, mai puțin apreciat în, la nivel mondial. Uh -huh. Adică după ce a lansat seria asta de piese. S-a cam oprit da. succesului la nivel mondial. Bun, ne oprim și noi aici, că am avut suficient succes în dimineața asta. mai lăsăm și pe Ciprian să facă succes după 10. Cine, Ciprian Ioana? Ciprian Dinu, mă, de data asta. <laughs> Ei tot încurcat în dimineața asta. Rămânesc cu Ciprian Dinu, Europa Express, după știrile Europa FM, de la ora 10. Bye.